Arratxaldeko bosterdietan asida ebilbidea Espainiako karikatik bertan emazte eta gizona andana bat urbildu dira jajera atzerakoien aurka banderola ubelaren azpira. Desfilean ere emazteak beltzez jantzirik kaien askatasunaren dolua idurikatzeko, bestalde performentzia bat eraman dute ere ardunaldi gisako tripa faltsuak erakutsi dituzte pampinak soka batez zangoetan loturik mesua abortua gabe emaztean bizitza zerlita Adieraztea. Nire gorputza, nire ada, argiki, aia eta pespikoaren aierazpenen kontrako aldarikapena karakutsi dituzte, Lola Garziapaz kolektibo feministaren kidea. Ez gira hor aietan gatik, horiek e, parean dituguna gure kan dira eta guk berduela urteru hor gira, beraz ez dugu uh, gaurko elkarretaraztea el, el, aietan gatik antoratu, erraiten bezala. Beraz, uh, bai, egia da, haortzen, uh, be, ajakasta ondia doela. Manifestaldiaren ibilbidea alta oztopatua izan da katedrala inguruan, denbora berean haiet apespikuaren aldeko integristen, nalkajetaratzea iragan baita, poliziak esi bat osatu du, martxoak sortziko jende lehoa gelditzeko. Eri, <parek> la merde C'est la morroga, fémininista C'est la morroga, fémininista Amaya Fontange, euh, qui euh, euh, a été présenté euh, à la sexiste dans la collectivité des féministes qui sont des fesses. C'est l'année dernière, on a été très bien d'être là, les politiques Bokatzen gaitu zela besteak katedralaren ahintzinean, bidua dizan direlarik. Baina uh, gure determinazioa osoa da, uh, berriz ere uh, karrikan gira erraiteko, uh, ez, eh, no pasaran. Ez ditugu utziko pasatzen, prestatzen diguten arte atzerako jaezugunai, eta beste lako arte batera ikitzeko denak karrikan izaitea seituko dugu. Gaur egun orainik olako manizatik gitea abortuaren alde, maaztean diretsuan alde? Ba, Horek edakusten du, ez dira irabazia borroka feminista, gure gorputzaz baliatzeko nahi dugularik eta nahi dugun moduan beti borrokatu barko girela, Emozien esku bideak ezilela idabasiak eta beti, xeitu barko dugula. Aietan echanak, zer diosu, echan duanaz? Nikera eitendut maaskak erorzen direla hor ez da Elisa gizon bat, aiet, da gison politiko bat. Eskuin mutu rekoa, eta eta argikira du. Horten emazteak, eldu eta gazteak baina gizonak ere urbildu dira umbrean Irene emazte gisa, urbildu da manifestal dira. Bai, biziki huntsa da, eta haurten gazteainitz agerzen dira, beraz, bai. Eh, senitzen da ber pizte bat, pixkat, bai. Gizonak ere, bat dira? gizonak ere bat dira izan bon. dira lehen ere baina bai, gaur gehiago, osaian baino gehiago eta gazteak eta bai Katedralaren eskilak joarazia dituzte Lusa, Zeliza entekestaren aldekoek azkenean manifa feministak egin du eta Eriko Etxera ailegatu da. Eriko Etxeko plaza nitzartzeak izan dira eta bukatzeko feministen himnoa kantatu dute Frantxexez eta Euskaraz. Zutik emar jume Gatzeak su, tic, su...